Стівен КІнг, Пітер Страуб, Талісман, Частина 4. Розділ 41. Чорний Готель. Один. Річард Слоут НЕ помер. Але коли Джек узяв давнього друга на руки, той уже був не притямі, Хто тепер, стадо? запитував вовк у його голові. Будь обережним, Джекі. Вовк будь. «Прийди до мене, прийди негайно!» – потужним беззвучним голосом виводив талісман. «Прийди до мене, приведи стадо, і все буде добре, добре і...» «Навіки добре!» – прохрипів Джек. Він рушив уперед і лише на розминувся з люком, наче кадр, що брав участь у дивній подвійній страті через повішення. «Повиси з другом», – божевільно подумав Джек. Гупання власного серця відбувалося в нього у вухах, і на мить він подумав, що виблює просто в сіру воду, що оплюскалася навколо паль. Тоді він стримав себе і зачинив ногой люк. Залишився тільки свист флюгерів, мідні кабалістичні зображення невтомно кружляли в небі. Джек повернувся до Ейдженкурта. Він побачив, що стоїть на широкій платформі, схожій на зведену нагорі терасу. Колись у 20-30 роки модники у пообідній час сиділи тут у затінку парасолюк, пили джин Рікі і сайткар, можливо, читали останній роман Едгара Воллеса чи нові пригоди Елли Ріквін. А може, просто дивилися далечінь, у який був вонів острів Лос Кавернес. Сіро блакитна спина кита, що виднілася на небокраї. Чоловіки в білому, жінки в пастельному. Можливо, колись. Тепер же дошки зашкарубли, зігнулися і розкололися. Джек не знав, у який колір раніше було пофарбовано терасу, але тепер вона стала чорною, як і решта готелю. Барва цього місця відповідала кольору злоякісних пухлин у маминих легенях, як їх уявляв Джек. За двадцять футів звідси вікна зі скляними вставками спіді, крізь які у ті далекі ілюзорні дні гості заходили і виходили. Пофарбовані широкими білими мазками, вони тепер скидалися на сліпі очі. І написано на них було таке «Твій останній шанс повернутися додому». Шум хвиль, металевий свист нахилених дахів, сморід солоного моря і старих розлитих напоїв. Напоїв розлитих давно-давно прекрасними людьми, які зараз уже зморщилися і померли. Сморід самого готелю. Він знову глянув на намилене вікно і побачив, насправді навіть не здивувавшись, що напис уже змінився. «Вона вже мертва, Джеку. Навіщо перейматися?» «Хто тепер стадо?» «Ти, Річі», – сказав Джек. «Але ти не один». Річард у Джекових руках захрипів і запротестував. «Ну жбо», – сказав Джек і пішов. – Ще одна миля. Приблизно. Два. Здавалося, намилені вікна розширювалися, коли Джек підходив до Еджин Курта, ніби чорний готель зараз дивився на нього зі сліпим, але з неважливим здивуванням. «Невже ти справді сподіваєшся, хлопчику, що зможеш зайти сюди і справді зможеш коли-небудь звідси вийти? Ти гадаєш, у тобі так багато від Джейсона?» Червоні іскри, схожі на ті, які він бачив у повітрі, спалахували і перекручувалися навколо намиленого скла. На мить вони набули форми. Джекс спостерігав, дивуючись, як вони перетворилися на крихітних палаючих чортенят. Вони з'їжджали мідними клямками і гуртувалися внизу. Клямки тьмяно горіли, мов залізо в кузні. Ну ж бо, хлопчику, доторкнися, спробуй. Якось у шестирічному віці Джек доторкнувся пальцем до холодної спіралі електричної плити, а тоді повернув тумблер на максимум. Йому просто було цікаво, як швидко нагріється плита. За мить він із криком болю відсмикнув палець, на якому встиг з'явитися пухир. Філ Соєр прибіг, поглянув, а тоді запитав у Джека. Коли це в нього з'явилася дивна потреба спалити себе живцем? Джек стояв із Річардом на руках і дивився на тьмяні розпечені клямки. «Ходи сюди, хлопчику. Пам'ятаєш, яка пекуча плита? Ти гадав, що матимеш купу часу, щоб забрати пальчик. Чорт, думав ти, ця штука й за хвилину не нагріється. Але вона обпекла тебе одразу, правда ж? А тепер, Джеку... Як воно пектиме? Є ідеї. Ще більше іскор стікало по склу до клямок на французьких дверях. Розпечені ручки вже починали біліти, що свідчило про те, що металу лишається лише градусів 6 до температури плавлення, і він ось-ось потече. Якщо Джек доторкнеться до однієї з цих клямок, метал в'їсться в його плоть, обпече тканини і закип'ятить кров. Це буде агонія, якої Джек ніколи раніше не відчував. Він ще хвильку почекав, тримаючи на руках Річарда і сподіваючись, що талісман знову покличе його, або що Джейсонова половина візьме гору, але в голові пролунав голос матері Невже тебе завжди має щось або хтось штовхати, Джекі. Ну ж бо, великий хлопчику, ти сам вибрав свій шлях. І ти можеш іти далі, якщо справді цього хочеш. Невже той інший хлопець має все робити за тебе? Гаразд, мамо. Сказав Джек. Він ледю усміхнувся, але його голос тремтів від страху. Ось тобі й маєш. Лише сподіваюся, що хтось не забув мені покласти в рюкзак знеболювальне. Він простягнув руку і вхопився за одну до червоного розжарену клямку. І тоді з'ясувалося, що геть усе – ілюзія. Клямка виявилася теплою, але не більше. І щойно Джек повернув її, як червоне сяйво зникло, і зрешти клямок. А коли хлопчик штовхнув до середини двері зі скляними вставками, талісман знову заспівав. І по всьому Джекові висипали сироти. «Молодець, Джейсоне, до мене! Іди до мене!» Тримаючи Річарда на руках, Джек зайшов у їдальню чорного готелю. Три коли Джек перетинав передпокій, його охопило відчуття, ніби якась нежива сила, щось на кшталт мертвої руки, намагалася виштовхати його назад. Джек опирався цьому секунду чи дві, і відчуття, що його виганяють, минулося. Кімната не була темною, але намилені вікна надали їй монохромної білизни, що не подобалося Джекові. Він почувався, ніби потрапив у туман і осліп. Стіни поширювали гнилий запах, бо гіпсу у них перетворювався на бридкий суп, тхнуло порожніми роками і сивою темрявою, але тут було щось інше, і Джек знав це і боявся, тому що місце не було порожнім. Він достоту не знав, як усе тут було влаштовано, розумів лише, що слоут ніколи не наважувався увійти всередину, і, певно, всі інші також. Важке, неприємне повітря наповнювало легені повільною отрутою. Джек відчував, як дивні поверхи, викривлені коридори, секретні кімнати і сліпі закоти стискалися навколо нього, ніби стіни величного і складного склепу. Тут ховалося божевілля і блукала смерть із балакучою ірраціональністю. Може, Джекові й бракувало слів, щоб висловити ці речі, але він усе одно відчув саме їх. Знав, чим саме вони були. Так само, як і знав, що всі талісмани у Всесвіті не зможуть захистити його від цих речей. Він розпочав дивний танцювальний ритуал, кінець якого зовсім не був визначений наперед. Джек був сам по собі. Щось залоскотало його під потилицею. Джек поклав на це долоню та перетягнув на один бік. Річард болісно застогнав у нього на руках. На нитці висів великий чорний павук. Джек глянув угору і побачив його павутину на одному із застиглих вентиляторів під стелею. Вона заплуталася в брудний вузол між дерев'яними лопатями. Тіло павука збільшилося. Джек побачив його очі. Він не пригадував, щоб взагалі коли-небудь до того бачив павучі очі. Джек рушив до столів, обходячи висячого павука, а павук обертався на кінчику своєї нитки. І стежив за ним. Шраний злодій! несподівано заверещав він. Джек схрикнув і з панічною та несподіваною силою притиснув до себе Річарда. Його крик відгукнувся луною в їдальні з високими стелями. Десь у мороці почувся порожній металевий дзенькіт, і щось засміялося. Шраний злодій! Шраний злодій! знову заверещав павук а тоді швиденько прошмагнув назад у свою павутину під бляшаним дахом. Серце гупало у Джекових грудях, коли він перетнув їдальню і поклав Річарда на один зі столів. Друг знову застогнав, цього разу дуже тихо. Джек відчував на бряклі пухирі під одягом Річарда. «Маю ненадовго лишити тебе тут, маленький друже», – мовив Джек. З моруку вгорі пролунало. «Я подбаю, добре». «Добре подбаю про нього. Шрани, шрани жлодій!» – потаємне даренчливе гигикання. Під столом, на якому Джек поклав Річарда, лежала купа скатертин. Верхні дві чи три були тонкими і поточеними пліснявою, але десь у середині купи він знайшов одну непогано. Хлопчик розгорнув скатертину і вкрив нею по шию Річарда. Рушив далі. З-під лопатів вентилятора, з темряви, що смерділа з мухами і заплутаними в вшовкові тенетаосами, тихо шепотів павук. «Я подбаю про нього, шраний жлодій!» Спантеличений Джек зиркнув угору, але не побачив павука. Він міг уявити ті маленькі холодні очиці, але це була лише його уява. У нього перед очима постав жахливий безрадісний образ. Той павук заповзає Річарду на обличчя, пролазить між його окволими губами і потрапляє у рот, нащіптуючи своє «Шрани, жлоді! Шрани, жлоді! Шрани, злодій. Він подумав, що, можливо, варто було б затулити скатертиною і Річардів рот, але збагнув, що не може примусити себе перетворити друга на щось схоже на труп. Не би готуватиме його до такої долі. Він повернувся до Річарда і з ваганням стояв біля нього, чудово знаючи, що які б там не були сили, але зараз вони дуже тішаться, адже тримають його на достатній відстані від талісмана. Він засунув руку в кишеню і витягнув звідти велику темно-зелену мармурову кульку. Магічна люстерко в іншому світі. Джек не вірив, що воно має якісь магічні сили, щоби захистити від зла, але ж річ належала територіям. І якщо не брати до уваги закляті землі, території глибинно добрі. І ця глибинна доброта, подумав Джек, має мати внутрішню силу протистояти злу. Він поклав кульку Річардові в руку. Його долоня стиснулася, а тоді повільно роздулилася, коли Джек відпустив свою руку. Десь угорі гейдотно загивотів задоволений павук. Джек низько схилився над Річардом, намагаючись ігнорувати сморід хвороби, як і сморід усього цього місця, і прошепотів: Тримай це в руці, Річі, міцно тримай, друже. Е, друже. Пробурмотів Річард, але немічно стиснув рукою кульку. Дякую, друже, Річі, сказав Джек. Він м'яко поцілував Річарда в щоку і рушив через їдальню до зачинених двостулкових дверей. У дальньому кутку. «Це як кальгамбра, подумав він. «Там вікна їдальні виходили на сади, тут вікна їдальні дивляться на воду. І там і тут подвійні двері, що ведуть до решти готелю». Коли він минув кімнату, то відчув, як його знову відштовхує мертва рука. То готель спиняв його, намагаючись вигнати геть. «Забудь», – подумав Джек і рушив далі. Здавалося, сила миттєво згасла. «У нас є інші засоби», – прошепотіли подвійні двері, коли Джек наблизився до них. І знову хлопчик почув неясний металевий дзенькіт. «Ти хвилюєшся через Моргана Слоута», – шепотіли подвійні двері, от тільки шепотіли не вони самі. До Джека промовляв «сам готель». «Ти хвилюєшся через Слоута, поганих вовків, почвар схожих на цапів». «Баскетбольних тренерів, які насправді зовсім не баскетбольні тренери, ти хвилюєшся про зброю, пластикову вибухівку і магічні ключі, але ми тут зовсім не хвилюємося через це все. Це все не стосується нас. Морган Слоут не більше, ніж маленька метушлива мураха. Йому лишилося тільки 20 років життя, а це для нас навіть менше, ніж проміжок між двома вдихами». «Ми в чорному готелі дбаємо лише про талісман, осердя всіх можливих світів. Ти прийшов, як злодій, украсти в нас те, що належить нам. Тож, кажемо тобі ще раз, у нас є й інші засоби впоратися з такими шраними злодіями, як ти. А якщо ти наполягатимеш, то дізнайся, які вони. На собі дізнайся». Чотири. Джек прочинив одну стулку дверей, а потім другу. Шарніри неприємно заскрипіли, ніби вони вперше за багато багато років знову проїхалися пазами. За дверима розташовувався темний передпокій. Це буде вестибюль, подумав Джек. А тоді, якщо це місце й справді таке, як кальгамбра, я маю піднятися на один просвіт головними сходами. На другому поверсі буде велика банкетна зала. І саме у великій банкетній залі він знайде те, за чим прийшов. Джек озирнувся і побачив, що Річард не ворухнувся і зайшов у передпокій, зачинивши за собою двері. Він повільно рушив уздовж коридору. Пошарпані і брудні кросівки рипіли на зогнилому килимі. Трохи далі Джек бачив ще одні двостулкові двері, на яких були намальовані пташки. Поруч розташовувалися кілька конференцзалів. Була тут і зала «Золотий штат», а проти неї золотошукач. На п'ять кроків ближче до двостулкових дверей із птахами зала «Мендосіно». На нижній панелі розламаних дверей з червоного дерева був напис «Твоя матір помирала з криками». Далі по коридору, неможливо далеко, був ваніло-водянисте світло. Вестибюль. Дзейн! Джек швидко озирнувся і побачив відблиск руху в одному із загострених дверних прорізів у кам'яному проміжку коридору. Камені? Загострені дверні отвори? Джек тривожно моргнув. Стіни коридору оздоблювали панелі з темного червоного дерева, що вже починало гнити через океанічну вологу. Жодного каменю. І двері, що вели в зали золотий штат, золотошукач і мендосіно, були просто дверима. Прямокутниками без жодних паль. І все ж на якусь мить він побачив просвідки, як у змінених кафедральних арках. Ці просвідки зачиняли ворота, що опускалися. Їх можна опустити чи підняти, повертаючи барабан. Ворота, що опускаються, з голодними металевими зубцями внизу. Коли ворота опускалися, щоб зачинити вхід, зубці застромлювалися чітко в діри у підлозі. «Жодних кам'яних аркад, Джекі. Сам дивися. Просто дверні отвори. Ти бачив такі ворота, що опускаються в лондонському Тавері на екскурсії з мамою і дядьком Томі три роки тому. Ти просто трохи нервуєш усі все». Але відчуття внизу живота було безпомильним. «Вони ж і справді були там. Я перенісся на хвильку і побував на територіях». «Дзень!» Джек повернувся в інший бік. Під стікав щоками й чолом, волосся настовбурчилося на потилиці. Він знову побачив це, якийсь металевий спалах у мороці однієї з кімнат. Він бачив великі камені, чорні, наче гріх. Їхню шорстку поверхню огортав зелений мох. Бридкі, пухкі жуки альбіноси повзали туди-сюди крізь великі пори в прогнилому цементному розчині між камінням. Порожні тримачі стояли на відстані 15-20 футів один від одного. Смолоскипи, які підтримували ті канделябри, зникли давним-давно. Дзень! Цього разу він навіть не моргав. Світ поплив у нього перед очима, хитаючись, ніби річ, яку ти бачиш крізь потік чистої води. Стіни знову стали почорнілим червоним деревом замість кам'яних блоків. І двері стали дверима, а не загратованими металевими воротами, що опускаються. Два світи, розділені мембраною, що не товще за шовкову в жіночу панчоху почали переплітатися. А ще, невиразно збагнув Джек, його джейсонівська частина почала переплітатися з Джековою, і всередині них обох з'являлася якась третя особистість. «Я точно не знаю, що це за комбінація, але сподіваюся, що вона сильна, бо за тими дверима щось є, за всіма ними». Джек і далі скрадався коридором у напрямку вестибюля. «Дзейн!» Цього разу світи не змінилися місцями. Міцні двері залишилися міцними дверима, і Джек не побачив жодного руху. «Але просто за ними! Просто за ними!» Тепер він щось почув за розсварбованими двостулковими дверима. У небі над зображеним болотом написано слова «Бар Чапля». Так звучить щойно запущений великий іржавий механізм. Джек похитнувся в напрямку. Тих дверей, що відчинялися, тих воріт, що підіймалися, поклав руку в кошель, кишеню, який носив на поясі свого камзола, своїх джинсів, і стиснув медіатор, який йому ще давно дав спіді, і стиснув акулячий зуб. Він чекав на те, що вийде з бару Чапля, і стіни готелю невиразно шепотіли. Ми маємо засоби, щоб впоратися зі шраними жлодіями на кшталт тебе. Ти мав піти, доки мав час. Тому зараз, хлопчику, твій час вичерпано. П'ять Дзейн-бух, Дзень бух Дзень бух Гучний, незграбний металевий звук. Було в ньому щось нелюдське і необлаганне чого Джек боявся більше, ніж усіх людських звуків на світі. Щось рухалося і човгало вперед у повільному ідіотському ритмі. Дзень бух дзень бух Далі довга пауза. Джек чекав, притиснувшись до дальньої стіни за кілька футів від розфарбованих дверей. Його нерви так напружилися, що здавалося дзвеніли. Тривалий час нічого не відбувалося. Джек уже почав сподіватися, що Дзенькіт упав крізь якийсь люк між вимірами у світ, з якого прийшов. Хлопчик відчував, як його спина починає боліти від нерухомої і напруженої пози. Він згорбився. А тоді пролунав тріск і удар. І велетенський броньований кулак із вмонтованими дводюймовими шипами, що висувалися з фаланг, пройшов крізь облущене блакитне небо, зображене на дверях. Важко дихаючи, Джек знову втиснувся у стіну, а тоді безпорадно перенісся на території. 6. З того боку дверей, що опускаються, стояла фігура в чорному іржавому обладунку, Її циліндричний шолом розрізав лише чорний горизонтальний просвіт для очей завширшки з дюєм, не більше. Шолом увінчував цвілий червоний плюмаж. Білі жуки повзали по ньому туди-сюди. Джейсон бачив, що вони були такими самими, як і ті, що вилазили зі стін Альберта Пузиря, а тоді повзали по школі Тайера. Шолом мав кільчастий койф, що спадав на іржаві ржаві плечі лицаря, мов, дамська шаль. Плечі і передпліччя захищали важкі сталеві нарукавники, які на ліктях поєднувалися з локітниками. Обладунок був укритий шарами давнього бруду, і коли лицар рухався, Локітники пищали, мов, високі вимогливі голоси неприємних дітей. Броньовані кулаки злісно висовували шипи. Джейсон стояв біля кам'яної стіни і дивився на лицаря, не в змозі відірвати від нього погляду. Від гарячки у роті пересохло, а очні яблука, здавалося, набухали в очницях у такт серцебиттю хлопчика. У правій руці лицар тримав залізний молот, нестерпно гучний бойовий молот із зіржавою кованою голівкою вагою 30 фунтів. «Ворота, що опускаються! Пам'ятай, між тобою і ним ворота, що опускаються!» Але тоді, хоч поблизу й не було жодної людської істоти, коловорот почав обертатися. Металевий ланцюг, кожна ланка якого була завдовжки з джекове передпліччя, Став намотуватися на барабан. Ворота почали підніматися. 7. Броньований кулак відсунувся від дверей, лишаючи в них діру, яка миттєво змінила фреску зі збляклої романтичної пасторалі на сюрреалістичний герб бастарда. Тепер, здавалося, буцімто якийсь апокаліптичний мисливець, незадоволений днем на болотах, у нападі Люті випустив у небо заряд дробу. Тоді голова бойового молота прорвалася крізь двері, знищуючи одну з двох чапель, що намагалися відірватися від землі. Джек виставив руки перед обличчям, щоб захиститися від скалок. Залізний молот зник. Знову коротка пауза, яка майже достатньо тривала, щоб Джек міг подумати про втечу. А тоді шипчастий кулак знову вдарив. Спершу він гупнув з одного боку, потім з іншого, розширюючи діру а тоді зник. Наступної миті молот прорвався крізь очерет, і великий уламок правих дверей упав на килим. Тепер у темряві бару Чапля Джек побачив велетенську заковану в броню фігуру. Її обладунок відрізнявся від спорядження лицаря, що змагався з Джейсоном у чорному замку. Той носив циліндричний шолом із червоним плюмажем. А у нього шолом скидався на відполіровану голову сталевого птаха. Навколо голови були роги, що проростали з шолома на рівні вух. Джек побачив нагрудний панцир, кілт із металевих лад, а під ним поділ кольчуги. Молот був однаковий в обох світах. І в обох світах лицарі-двійники зневажливо відкинули його. Кому потрібен бойовий молот, щоб упоратися з таким хирлявим суперником, як цей? «Тікай, Джеку, тікай!» «Саме так!» – прошепотів готель. Тікай, саме це мають робити шрані жлодії. Тікай, тікай. Але він не втікатиме. Можливо, він помре, але точно не втікатиме, бо хитрий шепіт мав рацію саме втечу обирають шрані жлодії. Але я не злодій, похмуро думав Джек. Та штука може вбити мене, але я не тікатиму, тому що я не злодій. Я не тікатиму. Заволав Джек порожньому відполірованому пташиному обличчю. «Я не злодій! Ти чуєш мене? Я прийшов забрати те, що моє, і я не злодій!» Скриготливий крик вирвався з дихальних отворів унизу шолома. Лицар підвів шпичасті кулаки і опустив їх. Один на покручену ліву стулку дверей, другий – на праву. Пасторальний світ болота, зображений там, було зруйновано. Петлі клацнули. І двері впали просто перед ним. Джек побачив, як остання намальована чапля, що лишилася цілою, полетіла геть, наче пташка в мультику «Волта Діснея». І очі були ясними і переляканими. Обладунок підходив до нього, наче робот-убивця. Його ноги здіймалися і опускалися. Він мав понад сім футів заввишки, тож коли проходив крізь двері, роги, що випиналися над його шоломом, лишили смуги в горішньому одвірку. Вони нагадували лапки. Тікай. волав балакучий голос у голові. «Втікай, жлодію!» – шепотів готель. «Ні!» – відповів Джек. Він витріщався на лицаря, що наближався до нього, і його рука сама стисла медіатор у кишені. У пташиному шоломі броньовані рукавиці з шипами здійнялися на рівень забрала, а тоді підняли його. Від здивування Джек роззявив рот. Всередині шолом виявився порожнім. А тоді ці шпичасті руки потягнулися до Джека. Вісім Шпичасті руки схопили циліндричний шолом з обох боків, а тоді повільно зняли його, відкриваючи мертвотно бліде, худе обличчя чоловіка, який мав такий вигляд, ніби прожив не менше ніж 300 років. Половина цієї прадавньої голови була розбита. Шматки кісток розривали поверхню шкіри, мов яєчну шкаралупу, а рана вкрилася якоюсь чорною масою, що, як подумав Джейсон, була гнилим мозком. Чудовисько не дихало, але його червоні очі, які дивилися на Джейсона, виблискували пекельною жадібністю. Воно ощирилося, і Джейсон побачив гострі, мов голки, зуби, якими це страховисько порве його на шмаття. Подзенькоючи, лицар непевно рушив уперед. От тільки цей звук був не єдиним. Хлопчик глянув ліворуч на головну залу, вестибюль, замку, готелю. І побачив другого лицаря у круглому шоломі, який формою нагадував миску, такі ще називають грандхельмами. За ними шов третій і четвертий. Вони повільно рухалися коридором. Стародавні обладунки, в яких тепер мешкають свої рідні вампіри. А тоді руки схопили його за плечі. Тупі шипи на рукавицях простромили його плечі й руки. Потекла тепла кров, і мертвотне зморшкувате обличчя викривалося жахливою голодною посмішкою. Локітники запищали і застогнали, коли мертвий лицар підтягував хлопчика до себе. 9. Джек завив від болю Короткі затуплені шипи були в ньому, в ньому, і він одразу збагнув, що це все насправді, і що наступної миті ця штука вб'є його. Його смикнули до чорної порожнечі всередині шолома. Але чи справді там було порожньо? Джека осяєло тьмяне вицвіле марево-червоних спалахів у мороці. Щось схоже на очі. І коли броньовані руки дедалі піднімали і піднімали його, хлопчик відчув пронизливий холод. Ніби всі зими на світі якимось чином поєдналися, перетворилися на одну єдину. І той струмінь морозного повітря зараз лився з порожнього шолома. «Воно справді об'є мене, і моя матір помре, Річард помре, слоут переможе, об'є мене, збирається розірвати мене на шматки, розгристи своїми зубиськами, заморозити мене». «Джеку!» Вигукнув голос Спіді. «Джейсоне!» Вигукнув голос Паркуса. «Медіатор, хлопче! Використай медіатор, доки не стало надто пізно! Заради Джейсона використай медіатор, доки не пізно!» Джекова рука стиснула медіатор. Він був гарячим, як монетка, і враз на зміну заціпенілому холоду прийшло відчуття абсолютного тріумфу. Він витягнув його з кишені, горлаючи від болю, адже його продірявлені м'язи згиналися разом із встромленими шипами. Але тріумф не зникав. Той приємний дотик територіального тепла, те чисте відчуття веселки. Медіатор, а це знову був медіатор, стискали його пальці. Важкий і міцний трикутник зі слонової кістки, філігранно інкрустований дивними візерунками. І вже замий Джек і Джейсон. Побачив, що ті візерунки складаються в обличчя. Обличчя Лаури Делосян. Обличчя Лілі Соєр. Десять. «Іменем її, ти брудна, огидна почваро!» – горлали вони разом. От тільки крик був єдиним, крик єдиної істоти – Джека Джейсона. «Забирайся зі шкіри цього світу!» «Також іменем її сина забирайся зі шкіри цього світу!» Джейсон опустив медіатор у біле сухорляве обличчя старого вампіра в обладунку. Тієї ж миті він, навіть не моргнувши, перенісся в Джека і побачив, як медіатор врізається в холодну чорну порожнечу. Знову ставши Джейсоном, хлопчик побачив, як червоні очі вампіра недовірливо випинаються коли кінчик медіатора пронизує центр його зморшкуватого лоба. І вже за мить самі очі оповило туманом, а тоді вони вибухнули, і чорний димний вихор обпік хлопчику руки і зап'ястя. Вихор той повнився крихітними, кусючими черв'яками. Одинадцять. Джека відкинуло до стіни, і він ударився об неї головою. Незважаючи на глибокий пульсуючий білі у плечах і передпліччах, Хлопчик схопився за медіатор. Обладунок скриготав, мов опудало з бляшанок. Джек устиг побачити, як він надимається, тому підвів руки, щоб захистити очі. Обладунок самознищився. Ні, він не розлетівся в різнобіч надрузки, а просто розпався. Джек подумав, що якби він побачив таке не у підвалі тісного коридору смердючого готелю з кров'ю під пахвами, а в кіно, то розсміявся б. Схожий на пташину голову від полірований сталевий шоломи з приглушеним гуком упав на підлогу. Вигнутий горжет, що мав захищати горло лицаря від ворожого леза чи списа, гупнувся біля нього із дзенькотом щільно з'єднаних металевих кілець. Панцир упав, як погнута етажерка. Нагомілковий панцир від'єднався. За дві секунди метал висипався на цвілий килим, і від нього лишилася лише купка сміття. Джек кинувся до стіни, широко розплющивши очі, ніби боявся, що обладунок раптом знову збереться докупи. Насправді він гадав, що буде саме так. Але коли нічого не сталося, повернув ліворуч до вестибюля і побачив, як іще три обладунки повільно рухаються до нього. Один із них тримав смердючий цвілий стяг, і Джек упізнав зображений на ньому символ. Він бачив його на прапорах, які тримали солдати Моргана з Оріса, коли супроводжували зовнішньою дорогою його диліжанс, що упрямував до павільйону королеви Лаури. Морганів знак. От тільки самі потвори не належали до Морганового почту, Джек підсвідомо розумів це. Цей стяг – різновид жахного жарту, який вони застосували, щоб посміятися над переляканим непрошеним гостем, котрий хотів викрасти єдиний сенс їхнього буття. «Годі!» – хрипло прошептав Джек. Медіатор тремтів у його руках. З ним щось трапилося. Певно, він трохи зламався, коли хлопчик скористався ним, щоб розбити обладунок, який вийшов із бару чапля. Слонова кістка, яка раніше була забарвлена у колір свіжих вершків, суттєво пожовкла. Тепер вона мала тонкі тріщини. Обладунки, подзенькоючи, наближалися до нього. Один повільно витягнув небезпечний меч із роздвоєним лезом. «Годі!» – просто гнав Джек. О, Боже, будь ласка, Годі, я втомився. Я не можу, будь ласка, Годі, Годі. Джек-мандрівник, мандрівник Джек. Спіді, я не можу, заволав він. Сльози котилися його брудним обличчям. Обладунки наближалися з необлаганністю сталевих автозапчастин на конвеєрній лінії. Він чув, як у їхній холодній чорній порожнечі завиває арктичний вітер. У Каліфорнію прийшов ти, щоб назад його нести. Будь ласка, спіді, годі. Вони наближалися до нього, механічні обличчя з чорного металу і ржаві нагомілники залізо вкрите плямами моху і плісняви. Маєш робити все, що зможеш, Джеку мандрівнику. Виснажено прошепотів спіді, а тоді зник. І Джек лишився сам, щоб вистояти. Або был